<laughs> . Talán már nem is lesz rá alkalom Hogy elmeséljem, milyen jó, hogy itt vagyunk s mint a régi jó barátok, egyet mondunk, s egyet Mint a vizét vesztett patak, mint az odébb kö, kő Mint a fáradt vándor, ki némán enni kér Otthont, házat, hazád nyugalmat már többé nem remél S bár a lényeget még nem érthetem amíg nem éltél nehéz éveket, hogy történjen bármi, amíg élünk és meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk. Köszönöm Köszönjük, mi is nélküled S bár a lényeget Még nem értheted Ha még nem éltél Nehéz éveket Hogy történjen bármi Amíg élünk S meghalunk Mi egy vérből valók Vagyunk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 ha haragosabb volnék, akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, és nem lennék játéka mindenféle szélő. Jó reggelt. Ma 2022 január 17 ike van és hétfő, A pontos idő 7 óra egy percen, egy percen reggel 7 óra. Ez a két minden, amint az aznapról tudni kell vagy érdemes. A netezők nézők hallgatók valamint fiála János utóbbi évben volnék, 14 éven aluliaknak nem feletté és csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora ez itt. Sötét van odakint, még nem Piccmallik, viszont pozitív tartományban vannak a hőmérsékletek, a viszont az arra vonatkozik, hogy a múlt héten ez nem volt így, mert a világos és a hőmérsékletet egyébként viszont nehéz lenne összekötni. Reggel többen ébredhettek a 105 per 9-re, 105.9-re, nem per. Um, hogy ez egy kereskedelmi rádió, vagy sem, a hangvételét tekintve mindenféleképpen. Ez a rádió, ez megemlékezik minden társáról. Szülesség az bármilyen körülmények között is, erről majd később. Talán látják, talán nem, Kurtás András jóvoltából összement itt a... Műszaki berendezések egy része is erre a tiglalap alakú izére redukálódott. Ráadásul, ha minden igaz, akkor a fülhallgatót is sutba lehet dobni. És furcsa fülhallgató nélkül ülni, hozzátéve, hogyha valaki meg tudja mondani, hogy a Pesti tévében miért ülnek az emberek fülhallgatóval a fejükön, erre nehéz lenne választ adni. de ha valaki tudja, 061 700 1242, örömmel meghallgatom a megoldását. Bár ez sem igaz, hiszen legutóbb Gerő András valamiért nem fülhallgatóval ült, úgyhogy úgy látszik, van kivétel a szabály alól, de az esetek zömében a Pesti tévében, a Jeszenszki Zsolt féle műsorban, nem az összesben, ezt hozzá kell nem fülhallgatóval a fejük ülnek az emberek, és úgy beszélnek, miközben egymástól pár méterre vannak, ha önök tudják a megoldást, egy. 712 42, tehát 0 egy 712 42, még mielőtt egy nyeléssel elnyelnék néhány számot. Nagyjából 1-2 fok van, biztos van olyan hely Magyarországon, ahol ennél több van, és feltehetem van olyan hely is, ahol ennél kevesebb. Mától, azaz 2022. január 17-től egészen április harmadikáig a választások napjáig. Ünnepnapokon és hétvégén továbbra sem lesz Kejfe Az a tervem, hogy minden nap olyan műsor lesz, amely viszonylag kevés lötyögést tesz lehetővé. Ebben a kejfe szerepét szeretném ismét megtalálni hangsúlyosan, mert ugye a szerepe az permanensen megvolt. Élni kell, mert élni jó. Akkor is, hogyha valaki beteg vagy szerelmi bánata van, és hogyha nem jó, akkor beszélgetni kell róla, vagy beszélgetni lehet róla, és attól talán jobb lesz. Ha pedig jó, arról is lehet beszélgetni. Ez egy beszélgetős műsor, még akkor is, hogyha liberális ítélősziknek van minősítve Erszéke Julianna révén, vagy volt ami azt jelenti, hogy képes vagyok, voltam, talán leszek is arra, hogy egyébként alatt a másikra megszintessem a kontaktust önökkel, de nem a rossz indulat, hanem az élőben vágásve zérel, amely szintén a Kejfej Jancsi szüleménye. 061 712 42 Ezek szerint önöknek eddig legalábbis nem volt verziójuk arra nézve, hogy mérülnek a Pesti tévében fülhallgatóval a fejükön a jeszenszki féle Műsorban. Mától egészen április 3-ig Gábor és Banga Ferenc és 77 Magyar Rémmese, valamint Czako Gábor Banga Ferenc 77 Magyar Rémmese című kötetéből fogok olvasni meséket, rímmeséket, amelyek valamennyien áthallásosak, akkor is, hogyha egyébként életkoruk meghaladja a 30 évet. Egyébként az áthallásnak nem függvénye az életkor. Itt van előttem Cakó Gábor Banga Ferenc, 77 magyar rémese című kötete, így fel is mutatom önöknek. Annak idején az a megtiszteltetés élt, hogy mind a ketten dedikálták nekem. Ajánljuk ezt a könyvet Péternek, Lászlónak, Bencének, Annának, Borbálának, Sebestyének. Kézzel bele van írva, hogy Adorjánnak. Most tudnom kéne, hogy ki lehetett Adorján. 1988 április 16-a a dedikálás időpontja, halvány lila gőzöm, nincs, hogy ki lehetett Adorján. Ajánljuk ezt a könyvet Péternek, Lászlónak, Bencének, Annának, Borbálának, Sevestjének, Adorjánnak, a szerzők és Jánosnak, fialának, szeretettel a mesélők, Cakó Gábor és Banga Ferenc. Meseország vesző 1988, április 16-án, és akkor következzék az első mese. Egyszer volt, hol nem volt. Mohácson túl, de még Trianonon is túl, volt egy ország. Leírom gyorsan, Magyarország, hogy el ne felejtsem, mint a bölcsész jelöltek a szúzatot. Nevezhetnénk Kánaánnak is, mert a boltokban folyt a tej, a méz, a bora, a liszt, a cukor, a só, a csigatészta és persze perpat a két alapvető a kiszolgálók is a kiszolgáltatottak között. Az ország máskülönben közepesen fejlett ország volt, mondták is róla gyakran, hogy viharos történelme során, mert az is volt neki, még soha nem volt ennyire elismerten közepesen fejlett, még akkor sem, amikor három tenger most a határait. Földjét, folyók máshogy erdők zöldeltek, ismét máshogy hegyek emelkedtek, már ahol nem terpeszkedtek síkságok. Nagykorú nép lakta, városokban, falvakban, albérletekben, munkásszállókon gyakorolta az ensorsába való beleszólás jogát. Az emberek jobbára gyermekek voltak, ha éppen nem, iskolaigazgatók, urbánusok, mozgássérültek, katonák, nyugdíjasok, emancipált nők, alkoholisták, népiesek, vegyelemzők, zsenik, csökkentlátók, taxisofőrök, főelőadók, tolvajok, funkcionális, analfabéták, vezetők, ügyfelek, vízmérnökök, vezetettek, sportolók, nőmozgalmi titkárok. Az országban sok kis király uralkodott, békés egymás mellett élésben, így a kormányzati forma demokráciának tekinthető. A hivatalos nyelvnek a magyar számított, ami persze értelmezés kérdése, vesd össze, mi a magyar? Az országnak volt katonasága, rendőrsége, munkásőrsége, könyvkiadása, közoktatása, közigazgatása, közlekedése, környezete és annak védelme. Közért hálózata, könnyes múltja, közép-kelet-európai közeljövője, könnyebbsége, költöző madarai, kölcsönös gazdasági segítségtanása, köldöke, költői, kölyke, nem sok, köve néhány, mely újra meg újra, s hogy még mi azt megtudhatjátok a következő lapokon. Így Czakó Gábor és Banga Ferenc a 77 magyar rémmesében szép irodalmi könyvkiadó. 1988 Ha nem bírod már elviselni azt, amiben vagy Lép ki mint egy rossz cipőből ringast el magad Ha sem akarod tudni már hogy ki voltál tegnap Ne törődj egy napokkal ringasd el magad ringost el magad Ringasd el magad Ha senki nincs ki elringasson Ringasd el magad Ringasd el magad Ringasd el magad Ha senki nincs ki elringasson el magad Ringos felmagad, ringos felmagad, ha senki nincs ki Ringasd el ringoson, ringos felmagad, ringos felmagad, ringos felmagad, ha senki nincs ki e ringoson, el felmagad, azt hiszed most, hogy a semmi sokkal boldogabb. Őj el a sűrőjében, ringasd el magad. Balázs Péter mellett török hallják. Már amennyiben ezt éneklésnek lehet nevezni. De ezen a lemezen én is énekelek, ha azt éneklésnek lehet nevezni. Mostantól kezdve ügyeket fogok egymást követően önöknek megemlíteni, amelyek 24-48 órával, 72 órával, melyik mikor, még a műsor előtt jöttek létre, és kíváncsi vagyok arra, hogy mi a véleményük róla, egy olyan kérdést fogok feltenni, amelyel igent, nemet lehet mondani, vagy választani lehet első vagy második, Ugye ennek mi az oka? Egyrészt az önök aktivizálása. Másrésztről pedig, mintha megbomlott volna az egyensúly a tekintetben, hogy én a Kejfej nem rövid története folyamán permanensen arról beszéltem önöknek, hogy amikor gyerekek voltunk, akkor még tudtuk, hogy mi a jó és mi a rossz, és nagy valószínűséggel ez felnőtt korunkban sem szűnik meg. Nos, önöket visszavinni a gyerekkorba, teljesen alkalmatlan vagyok, de felnőttként meg tudom szólítani önökben, vagy legalábbis megkísérelhetem megszólítani önökben a gyereket, és megkérdezhetem önöktől, önöktől, hogy mit tekintenek jónak vagy rossznak. Ha érthető a kérdés, arra fogom kérni önöket mától egészen április harmadikáig, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, teszem hozzá meglepetés és korlátozott apokarisz hogy mondják el, hogy mit gondolnak arról, amit kérdésként feltettem önöknek. Következik az első történet. Január 4-e. Djokovic bejelentette, annak ellenére, hogy nincs beoltva, a szervezők külön engedélyével indulhat az Ausztráliában Openen. Ez óriási felháborodást keltett Ausztráliában. Január 5-e. Djokovic megérkezett Melbourne-be, ám az ausztrál hatóságok hosszas vizsgálat, majd várakozást követően megtagadták tőle, hogy elhagyja a repülőteret. Utóbb aztán felszólították, hogy haladéktalanul utozzó haza. Január 6-a és 10-e között Gyakovics a kiutasítottnak fenntartott Melbourne-i hotelben várakozott. Ez idő alatt, január 8-án a játékos ügyvédei azzal védekeztek, hogy a klasszis az előző év végén már átesett a koronavírus fertőzésen, ezért mentesült az oltás alól. Az interneten korábban megjelent fotókból és hírekből ugyanakkor kiderült, a szer pozitív tesztnapján, valamint az azt követő nyilvános eseményen vett részt a hazájában. Január 10-én az Ausztrál Bíróság gyakorisnak adott igazat a tárgyalás, így a szerb teniszező elhagyhatta a karanténszállodát. Január 11-én a világ első ügyében egyeztetett Scott Morrison Ausztrál és Anna Brambávics szerb miniszterelnök. Január 14-én Alex Hawk, bevándorlás bevándorlásügyi miniszter úgy döntött, törli a 20-szoros győztes teniszező vízumát. Január 16-án Ma 17-e van. A Szövetségi Bíróság elutasította Gyakovics kérelmét a vízumtörlés visszavonására. a szerb Classics ezt követően bejelentette, feladja a harcot, elhagyja az országot, így biztossá vált, hogy nem vesz részt az Australian Openen. Távozása előtt közleményt adott ki. Erendkívül csalódott vagyok a bíróság döntése miatt, amely azt jelenti, nem maradhatok Ausztráliában. Tiszteletben tartom a határozatot, és együttműködöm az illetékes hatóságokkal az országból való távozással kapcsolatban. Kényelmetlenül érzem magam amiatt, hogy az elmúlt hetekben a személyem került a középpontba, bízom abban, hogy mostantól mindannyian arra a játékra koncerrálhatunk majd, amit annyira szeretek. Időt kell csak a pihenésre és a gyógyulásra, Mielőtt további kommentárt fűznék a történetekhez, szeretném megköszönni a családomnak, a barátaimnak, minden szurkolómnak, valamint szerb horfitársaimnak, hogy folyamatosan támogattak. Mindannyian nagy erőt adtak számomra. Ez az első történet. Dióhéjban összefoglalva. 061 714. 42, 061, 712, 42. A kérdés pedig így szól. Jó vagy rossz döntés született? Jó vagy rossz döntés született? Természetesen attól, mert én kérdést teszek föl, attól önöknek nem muszáj válaszolniuk, de ennél többet, mint hogy naponta több ügyet felvetek népmese formájában közzéadom, vagy közreadom, és arra várok, hogy önök ezekben az ügyekben egy eldöntendő kérdés kapcsán megnyilvánuljanak. Momentán nem tudok, és nem is tudtam kitalálni, nem is valószínű, hogy tudnék. Jó reggelt! Jó reggelt! Szerinte jó döntés született. Akarja indokolni? Ne tegyenek kivételt, igen. Tehát, ha egyszer ez a szabály, akkor ez a szabály. Nagyon szeretem a tenisz, nagyon jó teniszszerző ez a Gyokovics, de hívja, hívja hibázott. Köszönöm szépen. 061-712-42. Figyelek, ha van mire. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Én szerintem rossz döntés született. Mert? Mert ha egy tesztet végeztettek volna dzokovics akkor ott maradhatott volna, mert fertőzés miatt nem veszélyes senkit. És avval tisztában van, hogy egyébként ezt a többieknek ott vagy máshol kellett volna elvégezniük? A hely ilyen szerpontból teljesen mindegy. Abban a pillanatban, amikor belépett az országba, illetve versenybe állt volna, akkor ö, tünetmentes és nem fertőző. De avval tisztában van, hogy ezt egyébként a szabályzatok ebben a formában lehetővé tették-e, vagy sem? Igen, az a tisztában vagyok sajnos. És lehetővé tették? Nem. Köszönöm szépen. 061-712-42. Jó vagy rossz döntés született. Eddig egy-egy az állás. I thank A 3. Telefonálót mindenféleképpen be kell, hogy várjak. 061 712.42. Jó, hát végül is az én telefonomon is lehet szavazni Megérkezett a harmadik szavazat A döntés helyes A szabály egyértelmű, oltatlanul nem lehet részt venni A döntés helyes Önök tehát Úgy döntöttek hogy jó döntés született, kettő, egy arányban, három szavazatot mindig be kéne, hogy várjak, azért az csak egy népmesének a szegénységi bizonyítványa, hogyha nem lehet három szavazatot begyűjteni az igazság tartalmával kapcsolatban. Ha a további szavazatok érkeznének, arra még 130 másodperc áll rendelkezésükre, mármint a szavazzanak, aztán következik a második ügy. mint a teniszhezök I've 712 42 Jó reggelt. Jó reggel. jó döntés volt, a szabályokat be kell tartani. Köszönöm. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, János. szerintem jó döntés született. Mert? Mert az Ausztra bírós első fokon érvényesnek található a vízumat. Értem, Fondtos de a bírósági eljárás lehetővé tette a fellebbítelt, mint hogy azt követően ismét volt egy bírósági fórum, akár csak nálunk. Azt gondolom, hogy ez politikai kérdés volt Ausztráliában, mint sok más nálunk. Hol van ebben a politika? Egy olyan személynek engedtek volna be aki az ottani járványügyi politikával szemben esetlegesen... De az egészségügy, az nem politika. Az egészségügy, a már már politikát csinál. Ön nem lehetséges, hogy túlságosan magyar? Szerintem ez világkérdés. Értettem. Egy telefonra még van idő. Igen. Jó reggelt kívánok, szerintem nem volt jó döntés. Úgy fogalmazott az ausztrál uh, járványügyi Járván miniszter, vagy nem, bocsánat, bevándorlási miniszter, hogy Gyokovics nem jelentett volna kockázatot. De a, a tettel, hogyha beengedték volna, akkor felbusztították volna az oltás elleneseket. Azt gondolom, hogy nem az oltás a lényeg a járványvédekezésben, nem az, hogy az embernek legyen elég sok ellenanyaga. Ezt, ezt, ezt nálad is már több virológus elmondta. Hogyha megvizsgálták volna a Gyokovicsot, és, és megfelelő számú ellenanyaga van, akkor teljesen értelmetlen, hogy most miért kéne, hogy még kicsit szúrkáják is. Nekem nem dolgom igazságot tenni, én csak a kérdést teszem fel, jelen pillanatban eldöntetlem. Jó reggelt! Jó ja, reggelt, száját, rossz döntés, vagy jó döntés született. Csak azt nem tudom, hogy most öt három évre kiutasíták ez után. Hát általában ilyenkor ez a döntés, a döntés ezzel a következménnyel szokott járni, hogy ez most ebben a konkrét esetben is így van-e vagy sem, ezt nem tudom. Hm. Már ugye nem mondott igazat a vízunkére, nem metelt, akkor... Ebben kétségtelen olyan tényezőt említ, amiben önnek igazá van. Köszönöm szépen. 061 712 -42. Először. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Természetesen jó döntéstől nem kezdem vitatkozni. És legközelebb, hogyha a Mi Hazánk Mozgalom tüntet, remélem ki fog menni. De a, a Mi Hazánk Mozgalom nem tüntet a... Ausztráliában. Majd ha ott tüntet. 061-712-42 másodszor. Jó reggelt! Természetesen jó udontés született. Köszönöm szépen. És még egy 061-712-42. Senki többet? Miután az ügyek egymás után következnek ezeket a történeteket, akkor, amikor azt mondom, hogy senki többet, ott le kell, hogy zárjam. Jó reggelt! Lakatos Istvamanyag, jó reggelt, kívánok! Szokás szerint a Bölcs Kádén azt mondom, hogy itt se jó, se rossz, ilyen válasz létezik. nincsen, jó vagy rossz, olyan nincs, hogy szűz is, meg nem is. Köszönöm szépen, ilyen nem létezik. Remi nincs ebben a történetben. Jó reggelt! Jó reggelt. Jó döntés született. Végig kamuzott a Csokovics, ezzel, hogy már ő volt covidos, közben teljesen világos, hogy nem volt. Tehát teljesen hülyére vette a hatóságokat, és Ausztráliában meg teljesen világosak a törvények és a szabályok. Úgyhogy nagyon-nagyon jó döntés született. Ezzel lezártam, türelem maradjál még a szavazás, de azt kérdezem tőled, hogy téged zavar-e, befolyásol-e, kelkáposzta. Megfelelő rész aláhúzandó, hogy végül is a nép igazságérzete, mármint a Kejfej népének igazságérzete, 7-3 arányban gondolta ez jó döntésnek, magyarul három ember úgy gondolta, hogy rossz döntés. Nem arra kérlek, hogy vitatkozz velük, azt kérdezem, foglalkoztat-e téged az arány? Nem, nem. Nem, nem, minden, van. Minden ilyen... nem. Megyünk tovább. Következik a kettes számú történet. Szintet. Mi a lényeget tudjuk már, hallgass rá! Szegény Cibolt fejek csak ne sírmák! És a már. ember küzdj, és bízva bíz a bíz! Tényfongsz, hogy elvehízz! Mi a lényeget tudjuk már, hallgass rá! 2022. január 17-e hétől van a fontos idő, fél az óra. Ez a két helyen minden, amit az napról tudni kell, vagy érdemes. Következik a második ügy. a Ügyeket természetesen önök is javasolhatnak. Azok megtárgyalására másnap kerül egy Közleményben tudatta a média 1.hu-val a Sportrádió, hogy 2022. január 17-én, tehát ma megkezdi rendszeres állandó sugárzását a Budapest FM 105,9-es megahertz frekvenciáján. Közleményükben Szöllősi György, köszönöm szépen, most arra kérem önöket, bár belehallgatok. Jó reggelt kívánok! Tessék! Jó reggelt! Jó döntés! Köszönöm szépen! Ennyit azért nem csúszik az internet. Az egyesügy befejezve további telefonokat nem várok. Közleményükben szülősi györgy sportújságírót emlegettik a rádió tulajdonosaként, ami azért érdekes, mert a nemzetközi közvagyon, az értékes rádiós frekvencia 10 plusz 7 évre szóló használati jogát hivatalosan egy LBK László Béla Károly sport, ezt most csak betűztem, tehát egyébként LBK Sport Kft. nevű cég nyert el az NMHH médiatanás pályázatán, és az LBK Sport Kft. tulajdonosaként Akkoriban még Kulcsár Csilla Margit szerepelt, aki a Litter Bíró ügyvédi irodánál dolgozik, amely egyébként sokszor végzett már Fideszes megbízásokból különböző munkákat, és amelynek munkatársai nem először szereznek meg rádiós frekvenciákat, az elmúlt hónapokban például rögtön legalább három budapesti frekvenciát is. Majd azokat tovább passzolták, így. A média1.hu különféle jogi megoldások segítségével másoknak így került a frekvencia Orbán Viktor közelébe egyenesen felcsútra. Mivel magukkal az elnyert frekvenciákkal nem lehet kereskedni, erre jó megoldás lehet, ha a frekvenciát elnyerő a médiatanácsal szerződésben álló cégeket adják el, vagy üzemeltetői szerződéseket kötnek a frekvencia használatára. Most ezt úgy oldották meg, hogy a frekvenciát elnyerő LBK Sport Kft-t már is megvásárolt a szőlősi György, az online sportmédia Kft-re keresztelte át. Ő A Kft székhelyes változott az Opten cég információ szolgáltatás szerint felcsúton a Főca 111 lett, így szó szerint is Orbán Viktor közeli rádióról beszélhetünk, hiszen felcsúton a közelben, akik Orbán is Szőlősi György, a Sportrádió per Online Sportmédia Kft. tulajdonosa Orbán Viktor miniszterelnök kedvenc újságírójának számít, így a Média egy. Ő volt egy időben a Felcsúti Akadémia kommunikációs igazgatója, és hozzátartozik a Fidesz közeli Media Works per Kesma alá tartozó sportnapilap, a Nemzeti Sport Orbán Viktor kedvenc napilapja is, amelyet a miniszterelnök előbb tanulmányoz reggelente, mint hogy tájékozódna a közélet friss történéseiről. Ez az utalás ugye arra vonat, hogy ezt maga Orbán Viktor mondta korábban. Azt írja az újság, magát a Budapest FM 105,9 frekvencia pályázatot úgy írták ki, hogy... Igen. A médiatanás a pályázati feltétele közé belevette, hogy eleve csak sportrádiós tematikával lehet indulni, már ebből sejteni lehetett, hogy végül Orbán Viktor közelében landolhat az értékes rádiós frekvencia, hogy ebben a hírben túlságosan sokat szerepel Orbán Viktor neve, ahhoz a kejfejancsinak semmi köze. Együttműködésben a nemzeti sporta. A Sportrádió egyébként a média egyhez eljutatott még múlt heti közleménye, szerint Budapesten is környéké lesz hallható, de emellett a Nemzeti Sport a Nemzeti Sport 120. évfolyamát kezdő újság hírportáján is követhető lesz az adása. Azt írják, a Sportrádió a testmozgás, a játék, az egészséges életmód, a siker, a küzdelem, a fair play, a hazatertet és az összetartozás jegyében minden sportos témában hallatja majd a hangját. Azt is írják, hogy a tematikus rádióállamás a sportot szeretjük, roppant széles rétegét fogja megszólítani, mert a híreken, eredményeken és helyszíni tudósításokon túl rendszeres vendég lesz a sportrádióban. A magyar sport számos ismert bajnoka, belehallgattam. A műsorba ez már így igaz, háttér és magazin műsorokban igyekeznek a műsorvezetők és szakértő vendégei kitárgyalni mindent, ami a szurkolókat, hallgatókat érdekelheti, így nagy valószínűséggel a tegnapi egygólos győzelmet is a a Európa-bajnokságon Portugália ellen. A Sportrádió műsorvezetőgi gárdájához tartozik Szújó Zoltán, Szegő Tibor, Harsányi Levent és az olimpiai bajnok Risto Véva egyebek között, valamint az ugyancsak korábbi olimpiai résztvevő televíziós és rádiós műsorvezetőként egyaránt ismert Csisztus Zsuzsa, a Mandiner sportrovet vezetője is, a híres sportriporter Török László és Lantos Gábor az Origo sportrovatának vezetője is csatlakozik, illetőleg most már elmondható csatlakozott a stábhoz. A közlemény szerint a hallgatókat színes humorral és sporttal átitatott informatív reggeli műsor ébreszti majd a 105,9 MHz-en délő zenei maraton, napközben közben információs műsor délutántól egészen késő estig a napi sporteseményekre épülő helyszíni kapcsolatokkal, tarkított, de tematikus tartalmakkal is kiegészítő, kiegészítő műsor folyam várja a sportrádió hallgatókat. Az új rádió szlogenje: Sportrádió a győztesek hangjai. Prostul mondtam, Sportrádio. a győztesek hangja. Nincs í. Az alapítókkal, szerkesztőkkel hiszünk abban, hogy a sport maga az élet, és a nagy bajnokok világra szóló magyar sikerek példája üzenete mindenkit megérint, mondta Szülősi György, a Magyar Sportújságírók Szövetsége elnöke, a Nemzeti Sport főszerkesztője, a Sportrádió tulajdonosa. A magyar sportcsalád és a sportújságíró szakma a nagy és régi vágya teljesül azzal, hogy megszólal hazánk első és egyetlen tematikus sportrádiója. Az természetes, hogy a sportrádió otthona az nso.hu lesz, online.hu lesz, és a kölcsönösen előnyös együttműködésben a nemzeti sport szakértői, tudósítói információi a rádiomisorok szakmai színvonalát is emelik majd, jelentette ki az együttműködésre szólva, Balai Attila, aki számos dolog volt már, belét a Magyar Nemzet főszerkesztője, most éppen a MediaWorks Hungary sportfőigazgatója. Balai Attila a MediaWorks Hungary sportfőigazgatója. Ő egyébként jegyzetet is közzétett, amelyet részleteiben felolvasok, teljes egészében nem, remélhetőleg a kihagyások nem zavaróak. Szól a rádió, Balai Attila publicisztikája. Pontosabban már csak egyet kell aludni, most már egyet se teszem én hozzá, és megszólal. Hétfő hajnalban, így aki korán kell, az éteren át, és az NSO-n megleli Magyarország első sportrádióját. Ezeket a dolgokat azért jelentősnek tartom, hogy 159 NSO, de nem illik úgy felolvasni, hogy az ember megszakítja, így vissza. Szól a rádió, Balai Attila publicisztikája, 2020. január 16-án, Éjféli 00.12-kor, frissítve 00.47 perckor. Pontosabban már csak egyet kell udni, és megszólal. Hétfő hajnalban így, aki korán kell, az az Éteren és az NSO-n Magyarország első sportrádióját. Nem is tudom eldönteni, mi a nagyobb csoda, hogy végre lesz vagy, hogy eddig nem volt, hiszen a magyar sportrádiózás egyáltalán rádiózás hagyományai elképesztően gazdagok. Kezdve a Daliás időktől onnantól, hogy mint az LGT-s lágedében ismert, és a műsor gyaránt akkoriban az is megfelelt, ha Marca János tiszt egy nótát énekelt, aztán később persze már nem, de még az én gyermekkoromban így Ballai jatilla is közérdeklődésre számot tartó információnak minősült, hogy mondjuk Soborsinnál a Maroson hajóvonták találkozat tilos, mert a vízállás jelentés is napi rendszerességgel folyt a hírekből. Könny és hálás feladat lenne az utókornak ezen elpoinkodni, de ne feledjük a rádió évtizedeken át milliók nem is elsődleges, hanem egyetlen hírforrása volt. A harmadik évezred, harmadik évtizedében persze más a mérce, más a kihívás, így Balai Attila szól a rádió című írásában. Alább azonban ne várjon senki tudományoskodó hatáselemzést, sem promóciót, PR cikket, még kevésbé az újadó tulajdonosi hálójának felvázolását. Utóbbit már azért se, mert a ki a sportrádió kérdésre a legegyszerűbb válaszolni mindenki. Aki hallgatja, szentül hiszem, hinni szeretném, ha valami, ez még közkincs. Az első órák napok műsorában készséggel, örömmel szerepelt válló bajnokok, idolok, az ország minden szegletéből munkára jelentkező kollégák, a majdani hallgatók, sportrajongók visszajelzései, várakozási elpaján is az. Azt szerintem mégsem, csupán egy-két fanyalgót olvastam, hallottam, azt tisztelettel arra kérem, adjon egy esélyt. Ne a sportrádiónak, hanem saját magának. Ha másért nem, azért mindenképp, mert néha nem ártám örülni valaminek. Majd később. A sportrádió hajnali sávjában Harsányi Levente mellett vébe London olimpiai bajnoka fog jót jó reggelt kívánni. Első felnőtt világversenyéről, a 2002-es berlini ebéről még tudósítottam, így tanulja lehettem, Amin szinte gyermekként siratja az egyébként roppant érték és ezüstjeit, holnaptól pedig életbajnokként vezet műsort a sportrádióban, miként török László. Most már az jön a számra, hogy Laci is, ez az együttállás egyedi ajándék a sorsnak. Nem tagadom hogy balai Attila, valamelyest érintettként, 2016. novemberre óta több mint öt éve készülök erre küzdök ezért. Most pedig nagyon közel a beteljesülés. A magyar sport és sportrádiózás különleges évszázados öröksége további egészen új, eddig sohasem volt lehetősége. Természet. 2022-es eszközökkel, így azzal, hogy a rádió az NSO felületén, tehát világszerte hallgatható lesz, ám 2022-es csapdákkal is. Nem lévén szakember, inkább hallgatóként érzékele, micsoda arányérzék szükségeltedik például trendi módon érdekes, ugyanakkor tartalmas reggeli műsor szolgáltatásához, hiszen fogmosás vagy szobabiciklizés közben, esetleg már az autóban még nem igazán vagyok fogékony egy aprólékos, elmélyült beszélgetésre az egófuturista orosz költészetről, álproblémák reálása és frappás megoldása, vagy két-három műsorvezető valós érzelem és é közös röhörésése, vihogása semmi pedig kifejezetten zavar. A sport szerencsére önmagában értékmérő és értékteremtő, és rendszerint kijelöli saját maga és a vele bármiféle funkcióban foglalkozók lehetőségeit, kereteit. Hogy más nem mondjak, vasárnap este kézilabda válogatottunk a sportág első hazai felnőtt versenyén, sorsfajító mérkőzést vív Portugáliával. Ez így vagy úgy, de önmagában is számos témát szolgáltat már az első adásnapra. De nincs az az ostoba ember, aki, ha nyerünk, ez bizonyíthatná, hogy igenis kikaptunk, ha ellenbe kikapunk, arra igyekezne meggyőzni a hallgatóságát, hogy Tulajdonképpen nyertünk. A sport tisztaságának, normalitásának is köszönhetően lesz ez üdítő hangú, töltetű rádió. Ennél a, ebben, ennél a pillanatban, egy nappal az indulás előtt nem remélhetek, illetve a nemzeti sportszerkesztőségéből a közös munkában résztvállók nevében nem is ígérhetek többet, de kevesebbet sem. Így Ballai Attila. És a kérdés... A harmadik évezet harmadik évtizedében, így Balai Attila jegyzetében, persze, más a mérce más a kihívás. Az alábazonban azonban ne várjon senki tudományoskodó hatáselemzésen, promóciót, PR-cikket, még kevésbé az új adó tulajdonosi hálójának felvázolását. Utóbbit már csak azért se, mert a ki a sportrádió kérdésre a legegyszerűbb válaszolni mindenki, aki hallgatja. A Sportrádió tulajdonosi szerkezetéről hosszan nem, de röviden a média1.hu révén szóltam. Maga Balnai Attila tette lehetővé, ő adta fel a labdát. Köszöntöm a 100.105.9-es jelentkező Sportrádiót. Köszöntöm. Nem, de és nem ugyanakkor. Kérdezem, van-e annak jelentősége, hogy kié a Sportrádió? Igen, vagy nem. 061-712-42. Egyedül járok köztetek. Novotni is hallják. Mosolygok, mondok szavakat. Ő nem tagja ennek a rádiónak, tudtam, ma, de könnyen lehetséges, hogy megszólal benne. Van-e jelentősége annak, hogy ki a rádió? 061-712-42. Figyelek, ha van mire. Fókusz nyugodtan telefonálhatsz, de a kérdés az, hogy van-e, vagy nincs. Igen, vagy nem. Jó reggelt! Jó reggelt! Sajnos van. Köszönöm. Mit jelent a sajnos? Hát jobb lenne, ha nem lenne, de a jelen helyzetben Magyarországon van. Köszönöm. 061-712-42 Jó reggat! Zalkatos István nyugatan telefonálok, van jelentősége, igen. Köszönöm. Ha valaki megfogná a kezem Jó reggelt! Igen, van! Köszönöm, Köszönöm szépen! Én is! Jó reggelt! Jó reggelt! Van jelentősége! Köszönöm! 3 8 volt, Ha lenne valaki de nem volna, ha tédulázva ebbe jönne, csendesen átölne, menné, őre csókul. Bevárom a tíz szavazatot, és semmi sem Jó reggelt! Jó reggelt, szerintem van jelentősége. És mi? Ö, nem akarok prejudikálni de én szerintem az a jelentősége, hogy egyáltalán, hogy megszólalhatott, ezzel a tulajdoni összetétel kellett hozzá. Nem vitatkozom Önnel. Azt kérdezem Öntől, hogy Ballai Attila, akinek maximálisan ki van a négy kereke, vajon lelkiismeret furdalásában írta saját jegyzetébe az bele, hogy nincs jelentősége, miközben a tulajdonosi szerkezetet úgy, ahogy van, kiadhatta volna? Igen, szerintem. Kihagyhatta volna, de már. Ö, szóval nem, nem lehet, ő is érezte, hogy nem lehet kihagyni. Tehát Ötlen. valamit mondani kell róla. Na, felé. És ne hagyj. 061, 712, 42. Ha lenne valaki, valaki, aki megy neked, mi minden Eddig öt szavazat gyűlt össze. Csendes. Ha az összes ügyjel nem tudok előjönni, átkerülnek holnapra, nem a gódom Jó reggelt! Jó reggel, nincs jelentősége. És miért nincs? Mert engem a tartalom érdeke nem az a szüksége. Köszönöm. 061-712-42 Elnézést kérek, hogy elveszem a teret Tina turner de egy halhatatlan is, hadd énekeljen. Molnár Danit hallják egyebek közt. 061-712-42. A Kalipszorádió énekel egyébként. Lehet, hogy a Sportrádió is egyszer énekelni fog. Ott még nincs lemez. Egy Juventus rádióbeli török Lászlót kerestem, de azt nem találtam meg. 061.712.42 eddig hat szavazat gyűlt össze, még várok négyet. Hát. Jó reggelt. Jó reggelt. Van jelentősége. És mi? Az, hogy nem mindegy, hogy kinek a tulajdonában van, az lényeges, hogy a jelleg hatamolni, meg a tulajdonában van, vagy esetleg véletlenül ellenzéki. 061-712-42 3 szavazat hiányzik még. Fárasztusportál Még hat és fél fel a három szavazat, ha nem fut be három szavazat, akkor így marad. jó is marad. Betem meg, györegöt! szerintem van jelentősége. Köszönöm szépen! Szeretlek édes, amire képes vagyok. Az Még két szavazat jelentem a tisztet nem áll ad empó, amit dediktálsz. Vagy azt is döntsenek hogy akarja-e én szavazni, vagy sem. Végül is én nem akarom befolyásolni önöket. Elég befolyásolás a téma felvetése. 06171242. Két szavazat hibázzik meg, vagy hiányzik. Csinált, hogyan csinált Kell egy kis álamszület időnként mindenkinek és aztán megint mehet minden tovább Kell egy kis álamszület időnként mindenkinek Jó reggelt! Jó reggelt! Igen van jelentősége Köszönöm! Itt egyébként ügyenként lehet szavazni, tehát az egy-kör-egy egy menet az egy ügyre vonatkozik, egy szavazat hiányzik még. A zene nélkül bevárom. És imhol. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, van jelentősége. Köszönöm szépen. Ez egyértelműnek tűnik, mint a gyokovis vagy történet, ott 7-3 arányban mondták azt, hogy jó döntés született, itt pedig 9-1 arányban mondták. az köszönöm szépen, további telefonokat nem várok. Azt, hogy van jelentősége a tulajdonosi szerkezetnek. Új történet. Előtte szene. Köszönöm szépen, befejeződött a szavazás. A másikban telefonálnak, van öt percükre. 06171242 ma 2022. január 17-én hétfőn közelebb egyelőre a 318-hoz, mint a 8-hoz, de ez már nem sár sokáig. Jöreged! Nem minden nap lesz ennyi ügy. De igyekszem minden napra egy vagy két ügyet megjeleníteni. Márha egyébként az élet életprodukálta, az ügyeket igyekszem nem én kreálni. bármilyen ügyben, ami nem az említette körül a forog tekerek és kering. 01.712.42. következik a harmadik ügy, a harmadik történet. 061 712 42, senki többet? Miután működnek itt a dolgok, szeretnék köszönetet mondani Kurtács Andrásnak, nem azért, hogy ezt itt most megteremtette, hanem visszamenőleg is mindazt, amit a Kejfejancsi érdekében, tett, annak érdekében, hogy szóljon. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Nagy Attila vagyok, és egy olyan történésről szeretnék beszámolni, amit látom, hogy még a 168-szor a lapján sincsen rajta, nevezetesen azt, hogy sok-sok ezeres tüntetést tartott tegnap a Mi Hazánk mozgalom a vakcinák kötelezővé tétele ellen. Erről volt, amikor sok, tehát sok hírportál beszámolt róla egész korrekten, és bizonyos hírportálok meg teljesen elhallgatták ezt az eseményt. Amikor is ugye főként ugye az az új fejlemény, hogy a kétszer oltottak se számítanak egy idő után, ha jól tudom, február 15-ig után nem számítanak oltotnak és rengeteg ember veszti el ezért a munkahelyét, hiszen mind az egészségügyben, mind a rendvédelemben, mind pedig az oktatásügyben csak azok az emberek maradhatnak a munkahelyükön, akik, akik az egészségügy esetén már harmadik oltást is fölveszik, illetve az előző említett területeken pedig az első oltást is fölveszik, és ez ellen történt igen jelentős véleménykifejtés tegnap Budapest utcáin, Örültem volna, ha esetleg a 168 óra is erről beszámol. Mit gondol János, hogy ez vajon miért nem történt? Megkérdezem. Fogalmam nincs. Itt megtörtént, és azt nem Itt. állítom, hogy ezzel mintegy pótoltam azt, amit a 168.hu nem tett meg, de a 168.hu szerkesztési elveibe én épp úgy nem szólok bele, mint a 168.hu nem szól bele. Az én szerkesztési elveimben, ráadásul együttműködünk, arról nem beszélve, hogy ez egy tegnap esti vagy tegnapi esemény volt, emlékezetem szerint, hagyjunk még időt a 168 órának ahhoz, hogy erről beszámoljon. Végül is az, hogy ez eddig nem következett be, az nem azt jelenti, hogy később sem következik be. Egy pillanat türelmet kérek 2021. szeptember 4-én beszámolt erről a 168, augusztus 6-án is tavaly, november 20-án is, december 15-én, november 28-án is, egyelőre nincs okom feltételezni, hogy ne számolna be erről most is, de még egyszer mondom, ez nem az én kompetenciám. Vegyük a hv találomra. Ez azért érdekes, mert ezek így, ez a ugye itt arról van szó, hogy több városban is tüntettek, ez nem a budapestiről szól. Több városban is tüntetés szervezett szombaton egyébként nem vasárnap tévedtem. A Mi Hazánk mozgalom, de ez rossz, hiszem ez még egy tavalyi hírtát, még mielőtt itt tévedésbe esnék, akkor vegyük az indexet. 2022. január 16-a vasárnap, akkor jól mondtam, hogy vasárnap, 19 óra 50 perc, a Covid diktatúra ellen tartott újabb demonstrációt a Mi Hazánk mozgalom az EMI egészségügyi felelős államtitkárság épülete előtt több ezeren gyűltek össze, innen az EMI köznevelésért felelős államtitkárságához mentek. Ismét oltás ellens tartott a mi hazánk az úgynevezett COVID-diktatúra ellen az egészségügyért felelős államtitkárság épülete előtt Budapesten a Telex tudósítása szerint, tehát az Index a telexet veszi át. Több ezeren gyűltek össze 15 órára, honnan az mi tartozó köznevelődésért felelős államtitkár Szalai utca épületéhez vonultak tovább. De akkor már ha a olvasom fel. 2022. január 16-a 17 óra. Hát ez egy nagyon hosszú cikk, ezt most teljes terjedelmében nem fogom fölolvasni. Minden esetre a járványügyi szabályok és korlátozások, vagy ahogy ők nevezik, a COVID-diktatúra ellen tartó tüntetés vasárnap délután a Mi hazánk mozgalom. Következzék a harmadik történet, illetőleg most már a negyedik, hiszen. Közben beékelődött egy újabb történet is, de hát ajánlatot tettem, hogy beszéljenek, és jól is tettem Nagy a nagyatilaj telefonat. A következő történet, ez még mindig sport. A Magyar Uszó Szövetség elnöke, ez december 30-ai hír, Dr. Vladás Sándor az ifjúsági olimpiai bajnok EB ezüstérmes Szilágyi Lilián által megosztottak alapján holadéktalanul elrendelte, hogy a Magyar Úszó Szövetség Fegyelmi Bizottsága és Gyermekvédelmi Bizottsága indítson vizsgálatot. A két testület feladata valamennyi érintett meghallgatásával feltárni, hogy a jelenleg a staminas eskát irányító dr. Szilágyi Zoltán edzői tevékenysége során megsértette-e, és ha igen, milyen mértékben a Magyar Úszó Szövetség etikai, fegyelmi és gyermekvédelmi szabályzatát. Ma tehát január 17-e van, ez december 30-a hír, 19 napja indították el ezt a vizsgálatot. Ahogy megválasztásom óta többször is leszögeztem, bántalmazásnak nincs helye az úszadában, mondta Vladár Sándor. Ezt az ügyet a lehető legalaposabban szeretnénk kivizsgálni, hogy a végén felelős döntés születhessen. Az első reakcióm a megdöbbenés volt egyébként, a következő pedig az elszántságom újbóli megerősítése. Nem elég, hogy a sportág jelenében tiszta viszonyokat tartunk fenn, a múlt feltárása vezethet el a megtisztuláshoz, Vladár Sándort idéztem. Dr. Szilágyi Zoltának az idei évben, ennek sem értelme nincs, tehát egyébként tavaly, ez 2021-es ír, tehát Dr. Szilágyi Zoltának 2021-ben már volt egy fegyelmi ügye, amikor az FB jogárősen írásbeli megrovásban részesítette, miután egy versenyen minősíthetetlen hangnemben támadta a versenybíróság vezetőjére, amelyet korábban a kisebbik lányát, Gerdát kizárták egy szabálytalanság miatt az egyik hátúszószámban. Ez tehát december 30 -a. Január 5-e. Külön bizottság vizsgálja a Szilágyi Liliána ügyét, ezek mind a Magyar Úszószövetség hollapjáról való írások. A Magyar Úszószövetség elnöksége fogadta az elnök, elfogadta az elnök dr. Radás Sándor úr a Szilágyi Liliána ügyének kivizsgálása kapcsán, így azzal nem a fegyelmi bizottság, hanem külön vizsgáló bizottság foglalkozik. A testület elnöke dr. Pap Gábor ügyvéd, tagjai doktor, dr. Ugrin Tamás ügyvéd, Tausz Katalin szociológus, Dengsz emese, a Magyar Úszó Szövetség Gyermekvédelmi Bizottságának vezetője, valamint dr. Tornyosi Mónika, igazságügyi klinikai, mentálhigiénés és sportpszichológus. Vladár Sándor a döntés kapcsán kijelentette, hogy az Ebi Ezüstérmes ifjúsági olimpiai bajnok Szilágyi Lilián által megfogalmazott, az édesapjával Szilágyi Zoltánnal kapcsolatos vádak súlya kívánta meg két tekintélyes jogász bevonását. Az elnök ugyanakkor hangsúlyozta, a szövetség elsősorban az uszadai, illetve a klubon belüli történéseket hivatott vizsgálni, az esetlegesen családon belüli történt erőszakot nem. A bizottság már meg is tartotta január 5 alakuló ülését és hamarosan a meghallgatások is elkezdődnek. Itt szeretném elmondani, hogy a Szilágyi Liliana ügyjel a Kelyfejáncsi kíván ennél sokkal részletesebben és más aspektusából foglalkozni, most azonban ezt tekintsék, mint egy ontrének, mint egy bevezetőnek. 2022. január 14-e péntek reggel 9 óra ugrottunk egy nagyot, és már nem a Magyar Húszó Szövetség honlapján vagyunk. A Magyar Úszószövetség javában vizsgálja Szilágyi Liliana bántalmazási jelentését, amit édesapja dr. Szilágyi Zoltán ellentett. A Magyar Úszószövetség fellevitári bizottságának elnökét dr. Borbé Zoltán jogász kérdeztük a várható fejleményekről. Miért hívta két büntető jogást a vizsgáló testületbe, ha a családon belül erőszak tényét deklarálta nem óhajtják tisztázni? Tette fel az újság a kérdést. Mivel a szövetség fellevviteri bizottságának elnöke vagyok, elfogultságot jelentette be, mondta a borsnak, hiszen ez a borsban jelent meg, Borbé, dr. Borbé Zoltán. Egyrészt régi és jó kollegiális viszonyban vagyok dr. Szilágyi Zoltánnal, másrészt pedig újságíróként két hosszabb portréinterjút készítettem a lányával, a Lilianával. A testületi tauka történteket a legaprólékosabban megvizsgálják. Többen érdeklődnek Liliana ügye elévülhetette. Nos erre válasz akkor születhet, ha pontosan tudható, mi történt édesapa és leánya között. A Bors kérdése. Megtilthatják, megtilthatják szilágyi munkáját a Stamina TK nevű úszóklubnál? Borbé Zoltán. Ez azért kizárt, mert nem fegyelmi vizsgálat folyik, ez egy ad -hoc bizottság. Bors, riasztó volt látni a Liliana által közétett fotókat, összebert arc, kötéllel rögzített lábak. Ezeket bizonyítékként figyelembe veszi a szövetségi testület? Dr. Borbé Zoltán. mivel műteremben készült illusztrációk profi fényképész termékének tűnnek, nem kezelhetők bizonyítékként. Közreadásuk célja a figyelemfelkeltés volt, ami sikerült is, ezt a kiemelt sajtó érdeklődés is mutatja. Bors. Liliana bántalmazásról beszélt. Ezek vajon megismétlődhetnek-e? Dr. Borbé Zoltán. Szinte kizárt, hiszen ilyenkor a nyilvánosság nagyobb védelmet biztosít, mintha valakit különösen védetté nyilvánítanak. Elképzelhetetlennek tartom, hogy a jelen helyzetben Szilágyi Zoltán veszélyt jelenten a lányára. Bors. Nincs hát szükség arra, hogy Liliana hatósági védelmet kérjen? Dr. Borbély Zoltán. Szerintem nincs, de természetesen megteheti. Az Instagram bejegyzés és a láthatóan összehangolt sajtómegjelenések nagyobb védelmet nyújtanak a legszigorúbb tanúvédelemnél. Amúgy ez az ügy egy kiváló család tragédiája. Így Borbély Zoltán a borsban. Visszatérünk a Magyar Úszószövetség hollapjára. Január 14. ez egy gazdag nap, hiszen a Borzsban is ekkor jelent meg. A Magyar Úszószövetség értetlenül áll dr. Borbé Zoltának a mai napon megjelen szilági Iliána ügyében tett nyilatkozata előtt, miután a felelevételi bizottság elnökeként ebben az ügyben nem volt jogosult megszólalni a Magyar Úszószövetség nevében. A Magyar Úszószövetség megteszi a szükséges lépéseket, a szövetség egyszer mint leszögezi, hogy a Borbé Zoltán által elmondottak, semmilyen formában sem tekinthetők a Magyar Úszószövetség álláspontjának. A Magyar Újszószövetség fel által felkért bizottság dolgozik, a tagok titoktartási kötelezettséget vállaltak olyan formában, hogy még a Magyar 2szövetség vezetőinek sem adnak tájékoztatást a vizsgálat lezárultáig. Ugyanakkor ígéretűnek megfelelően, amint a bizottság befejezte munkáját, ezt nem jelölik meg, hogy mikor lesz az elkészült és az ennökség által elfogadott jelentésről, azonnal tájékoztatjuk, illetve tájékoztatják a közvéleményt. Még mindig január 14-e. Emlékezetem szerint most már blik. Azt kívánom, hogy ez legyen a legbántóbb, így dr. Borbé Zoltán, aki reagál a Magyar Úszószövetség közleményére, és tudtam ebben a sorozatban ez az utolsó megnyilvánulás január 14-e, majd január 17-e van. Tehát dr. Borbé Zoltán a feleviteli bizottság elnöke. Azt kívánom, hogy ez legyen a legbántóbb, legsúlyosabb vélemény, amitől valaha is el kell határlódni. Joguk határlódni, de a közlemény kiindulópontja téves. Én kizárólag a saját véleményemet mondtam el. Mivel a Szövetség Felleviteli Bizottságának elnöke vagyok, már korábban elfogultságot jelentettem be személyes okokból. Nagyon tisztelem Szilágyi Liliánat és nagyon becsülöm az édesapját, dr. Szilágyi Zoltán eredményeit is, és egyik félnek sem szeretnék igazat adni, mert erre van a bíróság, hogy ott ezt majd tisztázzák. Ez az egész helyzet méltatlan. Valaki, és ne névtelenül mondja meg, hogy mitől határolódunk el, és utána én is el, készséggel elhatárolódom magamtól. Magyar Úszó Szövetség vagy Borbé Zoltán? Már ami a probléma megközelítését illeti. Magyar Úszó Szövetség vagy Dr. Borbé Zoltán. 061-712-42. Hófehér, éppen Robi húddal sítált. Bement a városba, a vasú rubába felép a tévében, kell a pénz lakásra ez egy áttértelesebb és bonyolultabb történet, nem tagadom ezzel együtt. Azt kérdezem, Magyar Úszfó Szövetség megközelítés, Dr. Borbé Zoltán megközelítés versus kontra 061 712 42 a szavazásra, mint hogy mit gondolnak, minimum 6 percet biztosítok, ha netán elkezdődnek a szavazatok, akkor többet is, mint 6 percet. 061-712-42 hmm. Ilyen szép a farkad A farkas fejére Varázsoljunk szarval Mesél az erdő Mesél a erdő Jó reggelt! Jó reggelt! Borbély Zoltán! Köszönöm. Nem meg egyedemre. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Borbély Zoltán! Köszönöm. ki meglátja, lesz Jó reggelt! Jó reggelt! magyar Ruszó Szövetség! Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, Borbély Köszönöm szépen. A 13 perc van, eddig négy szavazat gyűlt össze, további hatot várnék, 061-712-42. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Magyar Úr Szövetség! Köszönöm! Köszönöm! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, Borvés Zoltán. És megmondja, hogy miért? Zsigarodra egyébként, jó reggelt! E, nekem az egész borvasztóan nem tetszik, amit az csinál. Két büntetőjogát berak, mintha egy bíróságot állított volna föl egy abszurd család benne, ami egyébként is, bár maga azt mondta, hogy fog erről még beszélni, Így. egyébként is nagyon fura. Én láttam eredetővel a Liliana nyílaszkulatát a, a Római jégon úgyhogy erről most nem is beszéljék tovább, de az a tény, hogy egy útoszeregységben két szuperszár büntetőjogász beültetnek meg, szakpsziológus igazsági szakértőt, tehát kvalifikált egy bíróságot, úgyhogy akárki mondta volna a körbe és kezelem, mindenképpen az szövetség ellen lennék. Köszönöm szépen! Nem félne. Még négy szavazat 061-712-42 490 Amik fel nem ébred A fünébe Jó reggelt! Üdvözlek, úszó szövetség! Köszönöm szépen! Szép hazánk, lillipót Még három szavazat Zeng a 1 061-712-42 Mész a szerdűlő, Mész a szerdűlő, Mész a szerdűlő. Bújdosó menekül, Recenek az ágak, Mily követik, keletik? 07-11242. Jó reggelt kívánok! Mestről. Jó reggelt, Dr. Golnig! Köszönöm! Köszönöm! ássák! Köszönöm! két szavazatra volna szükségem. Köszönöm! a Köszönöm! Jó reggelt. Jó reggelt, Dr. Borbély. Köszönöm szépen. Még egy szavazott. pont volt az idő. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, dr. Borbély! Nagyon szépen köszönöm. Hét három arányban úgy gondolták, hogy ebben a történetben önök Borbély Zoltán hozzáállását értékelik a Magyar Úszószövetséghez képest. Ez volt tehát a harmadik ügy. Most végre felolvasok önöknek valamit, amihez nem kell, hogy hozzászóljanak, de utána ismét lesz egy történet, amiben szavazhatnak. Szabad az Á. Székely Sándor, az ISZOM országgyűlési képviselőjének blogja. És Magyarországon ez a divat. Természetesen csak a liberális mezőben, hanem a jobb oldalon, még egyszer. És természetesen nem csak a liberális mezőben, hanem a jobb oldalon, és kulturális életben is, sőt, gyakorlatilag ez megy az iskolákban, a munkahelyeken, a baráti társaságokban, továbbá a családi kapcsolatok egy jelentős részében ugyanezt történik. Csúnyára rajzolsz? Akkor béna vagy. Nem érted a matekot? Akkor buta vagy. Nem futod le a száz métert tizenöt másodperc alatt? Akkor lúzer vagy. Rosszul főzöl? Akkor szégyáld magad. Ebben élünk. Na de hogyan lehet ez? Mi történt velünk? Miért csináljuk ezt? A nagyon liberális, nagyon elfogadó, nagyon toleráns megmondó emberek miért nem tesznek ezzel ellen semmit? Azért, mert ők is, sőt valójában leginkább ők azok, akik ezt csinálják mindenkivel, akit épp aznap kinéznek maguknak, és ehhez bűséggel van média lehetőségük, illetve valójában ebből élnek. Mások lejáratásából. Puzsér Robert például folyamatosan abuzál gyakorlatilag mindent és mindenki, durván, sértően, megalázóan, hosszasan. Mindegy, hogy popztár, politikus vagy csak egy neki nem tetsző átlagpolgáról van szó, akinek esetleg más a véleménye, mint neki. Ő azt gondolja magáról, hogy megalázhatja és elküldheti a műsor 14 éven ahol nem való felette és a korlátozott mértékben. Ő azt gondolja magáról, hogy megalázhatja és elküldheti a búzspicsába így és Sándor, országgyűlési képviselő. Ha válaszolnak, az neki jó, hiszen abból él, hogy cikkekben, podcastokban, rádió és tévéműsorokban másokat bánt, neki ez a szakmája, ebből tartja fenn magát. Aztán ott van Fialajános vagy Horngábor. Az említett urak is folyamatosan azt gondolják magukról, ők eldönthetik, ki érdemesült közéletet élni és ki nem. Erről hosszasan beszélgettek is a minap egy rádióműsorban. Ilyenek hangoztak el, igen, őt meghallgatnán, nem, őt el kell törölni, el kell tiltani a közélettől, hiszen most kapaszkodjanak meg, nem értünk egyet azzal, amit mond, csinál. Mindkettő úri, kérdőjel ember a liberális szabadságpeti. ezt még legnagyobb zászlóbívője, és ők úgy gondolják, eldönthetik, ki beszélhet a magyar közéletben, és ki nem. Gondolom a tolerancia és megértés jegyében. Aztán itt van nekünk Gréci úr is, szigorúan nem elvtársunk, aki arról lett híres, hogy sok művészembert ismer még kádárkorból, ugye, valamint, hogy nemrég az elsődleges nemi jellegét fotózgatta. Az ezzel kapcsolatos bíróság ítéletről itt most nincsen szó. Ő legutóbb azt találta mondani,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 Még egyszer, a szocializmusban nem csak, hogy megbecsüljük az emberek munkája pénzzel, hanem magukat az embereket is. Mindenki egyenlő mindenkivel, és megvédjük magunkat azokkal szemben, akik a többiekre akarják erőltetni a saját világnézetüket. Elfogadom, hogy a közszereplőknek valamelyest többet kell tűrniük, de azt nem, hogy a végtelenség. kép nem azt, hogy az emberi méltóságukba vagy a becsületükbe gázolnak. Azért küzdök, Hogyha valaki mégis, sőt, üzletszerűen bántalmaz másokat, az a bűneihez képesti súlyosbító tényező legyen. Még egyszer, azért közdök, hogyha valaki mégis, sőt, üzletszerűen bántalmaz másokat, én, teszem azt hozzá kérdőjellel, az a bűneihez képesti súlyosító tényező legyen, székes Sándor az ISZOM országgyűlési képviselője. Most akkor írok Szanyi Tibornak, hogy kizáról a pál éva szerepeltetésével kapcsolatban holnap hajlandó-e a műsorom rendelkezésére állni. Hiszen egyébként is erről volt szó. Jó reggelt! Fiala János vagyok. Holnap Pál íva. ugye jól mondom, Pál Éva. Igen Köztársasági elnöki elnöki elnöki választásáról beszélgethetnénk e a kejéből. Fel-Ion-Chi-Bonn Ho una paliba, questo è... Ok, Fel-Ion-Chi-Bonn è okay, szakad, nem a megint akárcsak tegnap tőrbe csaltak minket, tűrbe csaltak a kordon felé hajtanak dupla a fák mögülőnek a hadászok árnyékban rejtőznek a farkasok hemperegnek Mindnyáján... 061-712-42 a Szürke ragadozókra, szokós kölykökre is, anya farkasokra, übölt a sok ajtó, a kutyák, a jelző zásztó küszvérömlik a hóra, nem adnak semmi esélyt a forkasnak. Jogos Katalin és Siklós elég születésnapja mindketteiknek boldog születésnapot kívánok. 06 A mai utolsó történet következik, amiben lehet megnyilvánulni. 2022. január 16-a 19 óra 9 perc vége Márkizai egyszemélyes súlyának. A vasárnap esti élőzések új formátumot kaptak. Márkizai Pétert immár Simor, Simon András kommunikációs vezető kérdezi, így kisebb az esély a meggondolatlan mondatokra. Formátumot váltott vasárnap este élőzéseiben Márkizai Péter, műtten az elmúlt két hétben a Covid-ban elhúnyt idős fideszesekről és a kormánypádban lévő zsidókról is beszélt. A bejelentkezést innentől Simon András kérdés-feltevései koordinálja, így a HVG, bár az többször is hangsúlyozta, hogy ez nem egy interjú klasszis értelemben, valóban nem, Simon ugyanis végig alákérdezett. A váltást azzal indokolták, hogy így színesebb és rövidebb a forma, Azonban nyilván a kínos mondatokat próbálták elkerülni vele. Most sikerült is, így tehát a HVG tegnap. Mondiner, elemző, a baloldal már egyáltalán nem hagyja önállóan beszélni Márkizai Pétert. 2022. január 16-án, 20 43. perckor, az előző, az még egy időben volt a beszéddel, ez a dátum azt mutatja, hogy végignézték a beszélgetést. A hét elején a Gyurcsányféle baloldal végleg elvette márkizai Pétertől a saját frakció reményét, most pedig az utolsó önálló kezdeményezésétől is megfosztották. Amint arról korábban a Mandiner beszámolt, vasárnap este ismét képernyő elé ült Márki Zai, ám ezúttal a baloldali kampánystáb már nem engedte egyedül beszélni, és mellé ültették az évtizedes kommunikációs múlta rendelkező Simon Andrást. Gyurcsány Ferenc már egyetlen nem hagyja önállóan beszélni Márkizai Pétert, itt a Facebook oldalán Deák Dániel majd hozzátette, már a szokásos vasárnapi élőbejelentkezést is a Gyurcsánykorszakban nevelkedő Simon András kommunikációs szakember vezényli, Márkizai Péternek így csupán a statiszta szerep maradt zárva. Az elemző emlékeztetett, a hét elején a Gyurcsányféle baloldal végleg elvette Márkizai Pétertől a saját frakció reményét, most pedig az utolsó önálló kezdeményezésétől is megfosztották. Sajtófőnöke mondja meg Márkizainak, milyen témában nyilatkozhat. Márkizai Péter szeretett volna, de nem válaszolhatott egy szerda is általó tájékoztatón feltett kérdésre, így a Mandénár. A kérdés pedig így szól. Deak Daniel emlékeztetett a hét eh, hogy dörödöm, dörödöm, dörödöm, dörödöm. Azt írja, az utolsó önálló kezdeményezésétől is megfosztották Márki Zai Pétert. Pozitív vagy negatív beavatkozásnak látják Simon András megjelenését. Pozitív vagy negatív az, hogy megjelent. Ebben a beszélgetésben Simon András könyv hogy ezt megelőzel, nem volt ilyen beszélgetés, hanem Márkizai Péter rögtönzött. 061-712-42, figyelek, ha van miről. Jö reggelt. Jö reggelt, jö, jö. Szerintem pozitív. És miért? Egy picit talán finomítja finomítja a dolgokat. Szerintem... Ö, én, én nagyon a Márki Zaj párti vagyok. Érted, akkor... de Márki Zaj, Pétert miért kell finomítani a saját akarat ellenére? Ö, hát ez nem biztos, hogy a saját akarat ellenére történik. Ezt, hogyha valaki Ö, eddig egyedül beszélt, típus. és most pedig másodmagával, akkor Uh, hát meg, megbeszélték, és, és rájött, hogy lehet, hogy így hasznosabb. De érdekes Egyébként módon nem szerintem. ő el ezt a szituációt, hanem Simon András. Hát azért van ott a Simon András. Ja, értem, értem. értem, Tehát akkor Simon András, oké, rendben van. 06171242. Pozitív vagy negatív jelenségnek találják, hogy ezekben a vasárnapesti megnyilvánulásokban immáról nem egyedül szólózik Márkizai Péter, hanem van moderátor Simon András szemében, aki alákérdez vagy nem, jelen van is befolyásoló tényező. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Véleményem szerint pozitív néven kommunikációs tanácsadók minden pártban, szinte minden személynél vannak. Ön mellett is van valaki, aki egyébként megmondja, hogy miről beszélem? Itt van még. Hogy gyomrom korogaszt hallják. 01-712.42. Jó reggött? 71. Háló. Jó azt kérdeztem, nem tettem önmel... le, megszakadt. Akkor megszakadt, én nem nyújtam hozzá, de a következő telefonálokat semmilyen mértékben, semmilyen belekérdezéssel nem fogom befolyásolni. Ön úgy gondolja, hogy azért, mert moderált véleményt fog hallani, az egyben pozitív is ahhoz képes, hogy innentől kezdve Márkizai Péter nem azt fogja mondani pontosan, amit egyébként korábban gondolt és mondott is? Hát nyilván lesz önálló véleménye, de voltak eddig olyan megjelenése, olyan Mondatai, amik nem férnek bele a. a, a és látható. azt feltételezi ön, hogy ha neten miniszterelnök lesz, akkor is mindig ülni fog mellette és Simon András, mint egy felettes én? Hát ha olyan lesz, mint a jelenlegi miniszterelnök, akkor nem. Nem van. ezt kérdeztem. 061... 71242. 42 Jó reggelt! Pozitív! Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt! Pozitív! Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt, pozitív! Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, nekem negatív. Köszönöm! Én is. Táncot, de mindez kevés volt ahhoz, hogy tudjam alázódni. Jó reggelt. Jó reggelt. Negatív. Hát és megmondhatom, hogy miért? Igen, persze. Nekem azért, mert ezek a pártok, akik most őtől itten dirigálják, ezek a pártok leszerepelték az elmúlt évek során. Nem volt hatásos az, az eszköz amit ők használtak. Itt volt egy friss új arc aki most megpróbál egy másik úton járni. Ezt lehetetlenítik el. Köszönöm. 061 712 42 Még három szavazat. Nem ezt, ha volna Isten, suttogtam, voltam, vesztettem, mert az Emberben hittem Gondoltam És becsomagoltam Nem vártam meg A másnap reggel Kicsúsztam Az örök között Szipogva Hozzád lopakodtam És megálltam Az ágyad fölött Ha felkelsz ma, ezt a 3 szavazatot bevárnám. 01.212.42. Jó reggelt! Jó reggelt pozitív. Köszönöm. Szöve! Ha felsz maj, mert Atek hízsa Jó reggelt. Jó reggelt. Kívánok, hogy is felentojek szerintem negatív. Az autós hasonlatta az olyan, ami a kézifékkel akarnék kerülni. Köszönöm szépen. És az utolsó szavazó. Köszönöm. Jó Pozitív. Pozitív. Ha itt marad, akkor megmondom, hogy tiszteletben tartva az önök véleményét, 7-3 arányban szavaztak, miért gondolom abszolút negatívnak. Én azt gondolom, hogy... Köszönöm. Teljes mértékben megértem önöket a tekintetben, hogy szeretnének olyasmit hallani, ami a fülüknek kedvez. De hogy nagyon rövid legyek, az a telefonáló, aki azt mondta, hogy mint kézifékkel indulni, nem egy jó hasonlat, de ennél most jobban, sokkal nem tudnék mondani. Volt valaki, aki szabadon elmondta a gondolatait, és aki ma ugyanúgy gondolkodik, mint ahogy korábban. Simon András odaültetésével a szalonképességet biztosították a pártok. És most az a kérdés, hogy önök egyébként a szalonképesített márkizai Péterre kíváncsiak, vagy a markizai Péterre kíváncsiak, aki egyébként nem szalonképesített formában létezik, hiszen a miniszterelnöksége idején nem lesz mindig mellette és ezt hozzá kell tennem, hogy hála jó Istennek egy simon András. de azt kérdeznék, hogy én megfelelő személy lennék erre arra azt tudom mondani, hogy nem ha ezt így kezdte el márkizai Péter vagy így kellett volna befejeznie vagy abba kellett volna hagynia teljesen megértem azt hogy önök emellé a kezdeményezés mellé álltak saját magukat csalják meg bele de 7-3 arányban ezzel együtt így döntöttek Döntésüket nem is tehetek, mást tiszteletben tartom. Hello. Jó reggelt, kívánok, Fiala János Amin vagyok, szia. Yeah, jó reggel. Vonalban, 1, Hello. Amit hallasz, az uh, Joe Savinul Mauthausen CDS fog a zenei aláfestésként alattunk amit hallasz, es fog a zenei aláfestésként alattunk szólni. Galambos Évától kaptam még annak idején ezt a CD-t, és odafön most bennünket hallgat. Köves Lomóval, az emlékvezető Rabbiával annak kapcsán beszélgettek, beszélgetünk, hogy emlékezünk közösen, 77 éve szabadult fel a budapesti gettó, és ezzel kapcsolatban különböző programok lesznek. Lesz olyan program, amely online, és lesz olyan program, amely nem online. Milyen program lesz ma, ami nem online? Ma este a 6 órakor a cipők emlékműnél fogunk egy rövid megemlékezést tartani egy kis gyercsegyújtással. Utána... Dunaparton. Dunaparton, igen, és utána pedig átsétálunk a Zsilip kulturális központba, az emis kulturális központjában Dunaparton, lépesten akkor egy három, és ott le fogjuk vetíteni a Szinetár Miklóssal készült visszaemlékezést, ez kb. 20 perces film, minek után én beszélgetni fogok Szeretár Miklóssal arról, hogy milyen szerepet játszott a holokauszt túlélése, megélése, átélése az ő életében, az ő személyes és szakmai életében. 12 éves volt, amikor Budapesten túlélte a holokausztot. Itt szeretném felhívni a Kejfejáncsi nézői és hallgatói figyelmét, ezt a beszélgetést én kezdeményeztem. köves lomó rendelkezésre állt, de nem ő kezdeményezte ezt a beszélgetést. És ezt azért is tartottam szükségesnek felvetni, hiszen se te sem én nem éltünk akkor, amikor ez az esemény bekövetkezett, a szüleink élhettek, a nagyszüleink végképpen a végén kellett volna megkérdeznem, vagy a végén se. De most kérdezem tőled, hogy szerinted, ha rajtad múlik, a butavesti gettó felszabadulásáról minden évben meg fogunk-e emlékezni, és szándékosan azt, nem azt kérdeztem, hogy meg kell -e emlékezni? Nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy mindenkit meg fogunk emlékezni addig, amíg ez az emlékezés valamilyen valódi, személyes, érzelmi, erkölcsi tanítással. Tenni. De jelenti-e azt, hogy azok, akik már nem tanuk, ha egyszer ők meghalnak, ahogy ez a természet rendje, tehát az ő eltűnésükkel változik-e bármi, hiszen erre utaltál abban a mondatban, amit megszakítottam? Abszolút változik, ez, ez a természetrendja, hogy te is mondod, hogy ahogy a személyes emlékezés kifakul, úgy a dolgok átalakulnak egy személy, vagy átalakulhatnak egy személytelen történelmi e esemény, és ettől fogva a dolgnak a relevanciája a tétje, az kezd enyhülni és fakulni. Mennyiben? De mennyiben a... változik a relevanciája és a tétje, ami két különböző dolog? Relevancia vesző tét így van, relevancia, vesző tét, nem tudom, nem értem a kérdés mi, pontosan. Mi, mit jelent a relevancia, mit jelent a tét? Hát én azt azért nem báztanám ennyire, ha, ha, ha az irány megyünk el, nem báztanám ennyire szigorúan szétmű, és azoknak a dolgoknak van a relevanciája, amelyekről úgy érezzük, hogy van tétje. Tehát azok a dolgok, amelyekről azt gondoljuk, hogy az életünket befolyásolják, befolyas, befolyásolhatják, és ilyen értelmet tétjük van, azokra a dolgokra oda szoktunk figyelni, Uh, és a holokausz története az tipikusan egy olyan dolog, amelyre, hogyha odafigyelünk, hogyha figyelmesen uh, uh, szem előtt tartjuk annak az emberi tanulságait, akkor annak tud tékje lenni, és ezek, ennek után tud relevanciája lenni. De mint az előbb szerettem volna ezzel kapcsolatban mondani, hogy általában különben szerintem ez egy érdekes filozófiai kérdés is, amire a zsidóság, a zsidó vallás, uh, mint a történelmet, Jelentősnek, talán elsőként jelentősnek tartó civilizáció megtestesít. Ugye a zsidóságban a történelem, történelmi események, a zsidóság szenvedés, illetve megmenekülés történetei azzal tudtak fennmaradni, hogy évről évre egyfajta vallási rituálé keretében tudtunk neki valamilyen emberi jelentést adni. Hát most milyen, milyen tétje vagy relevanciája annak, hogy a az őseink 300 éve ezelőtt kivonultak Egyiptomból. Igazából semmi. Akkor van ennek tétjes revanciája, hogyha ez az én életemben tud valamilyen tanítással bírni. És azt gondolom, hogy a holokausznak is addig lesz tétjes revanciája, amíg, amíg arra fogjuk tenni a hangsúlyt, hogy megértsük azt, hogy mi az, amit az emberi működésből, az emberi um, lélek uh, működéséből meg tudunk tanulni, és tanulságként tudunk magunkkal vinni ebből amúgy a, a, a történelm talán legtragikusabb, vagy legkatartikusabb eseményéből. Mennyiben van, ha van egyáltalán áthallása a jelenre ennek a megemlékezésnek? Hát azt gondolom, hogy olyan áthallása, mindig azt szoktuk mondani, hogy a történet ismétlő magát, azért soha nem úgy, ugyanúgy ismétlő magát, mint, mint ahogy tehát ezek a körforgások, ezek inkább, nem, nem konkrétumokban, hanem szellemiekben esetleg ismétlik önmagukat. Én azt gondolom, hogy abban nincsen abban nincsen párhuzam, hogy ma Magyarországon, vagy a világon a zsidóság nincsen az elpusztítás veszélyében, és nincsen háristenek olyan ideológia, amelyik ilyen ártatlan emberek millióinak az elpusztítását tűzné az zászlajára. Azzal kapcsolatban viszont van a dolognak visszanyúlhatunk ezzel a kifejezéssel, ez a relevanciája, hogy azok a, azok a, a, a, a kis emberi történetek, ami úgy tetszik, hogy mert nincsenek kis emberi történetek, hanem nagy emberi történetek, amelyek az egyszerű kis emberrel történtek ezekben az években. Zsidókkal és nem zsidókkal egyaránt, amelyekből erőt lehet meríteni ahhoz, hogy megértsük egyrészt, hogy amúgy különben milyen jó világban élünk, és mennyire fontos erre a világra őrző szemekkel vigyázni. És hogy mennyire saját személyes felelősségünk ezt megtenni, ebből a szempontból van relevanciája. Van egy nagyon szép történet abban a kis filmben, amit fölvettünk a Színetániklóssal, amiben elmondja, hogy a Vörös utcában bujkáltak a 44 nyarán, és elkezdődtek a bombázások, és egyszer csak lebombázták a mellettük levő házat és uh, amikor az, az a ház az a másikkal a földel lett egyenlővé, akkor belé nyinalt a 12 éves színetárba, hogy de jó ég, én három hónappal ezelőtt azon izgultam, hogy hányast fogok kapni latinból. Szóval szerintem ennek a történetnek is nagyon sok tanulsága van, és ilyen szempontból áthallásos a mai, mai korunkkal az elmúlt egy-két évvel, hogy a dolgoknak a tétje az egész más, hogyha ha odafigyelünk arra, hogy... hogy mik az igazán fontos dolgok, és hogy az életet ne csak sodródva éljük végig, hanem próbáljuk abban megtalálni azokat a magasztosabb célokat, amelyek értelmet adnak a mi létezésünknek és a létezés egészének. Idézem az EMI sajtóközleményét, abból is téged. Január 18-a évek óta nemcsak a budapesti gettó felszabadulásának emléknapja, ilyenkor hajtunk fejet a magyar zsidóság több százezer áldozatának emléke előtt is. Sajnos már egyre kevesebben vannak közöttünk, akik megélték a vészkorszakot, így a mi felelősségünk, hogy az emlékek és a tanulságok a jövő nemzedékei számára is fennmaradjanak. Ezért is fontosak ezek a programok, amikor a túlélőkkel együtt emlékezhetünk. Milyen változást fog okozni, hogy még a te életedben bekövetkezik az, amikor nem lesz élő, túlélő. Változtat-e bármit a megemlékezésen, és ha igen, mit? És akkor ezzel párhuzamosan még egy kérdést teszek föl. Nem ma vagy az emi vezető rabia, tegnap is az voltál, és nagy valószínűséggel egy ideig még leszel is. Mennyiben változnak ezek a megemlékezések, amelyek mind-mind január 18-ára esnek, de esik 2021-re, 2020-ra, és feltelten esni fog 2023-ra is? Ezek, ez a változás, amiről beszélsz, Ez azt kell, hogy mondjam, hogy már végbe menőben be van, tehát az én rövid életem 43 évében is óriási változást látok, akár mondjuk a 10-15 évvel ezelőtti megemlékezésekhez mértem, vagy azok, azokkal összehasonlítva. Hát amikor én gyerek voltam mondjuk a 90-es években, akkor az egyik oldalról ez a téma még mindig nagyon sok idegvégződést ingerelt, ha szabad ezt a kifejezést használnom. Tehát sokkal, sokkal, sokkal több szorongással és sokkal több frusztrációval ö, volt együtt. A másik oldalról viszont magukon a megemlékezéseken több száz vagy több ezer ember vett részt, és érezhető volt, hogy nagyon sok olyan ember van, akinek ez valóban az életének, a személyes életének egy meghatározó élménye. Az elmúlt tíz évben sajnos ö, több ezer túlélőtől búcsúztunk el, csak hogy mondjuk a számok szintjén beszéljünk, 1990-ben kb. 25-30 ezer túlélő lehetett, élhetett Magyarországon, az azt jelenti, hogy az akkori zsidóságnak kb. 30%-a volt. Ma ez kb. 3-4 ezer lehet, és ezeknek a túlélőknek a nagy része, akik ma velünk élnek, ők nagyon kisgyerekek voltak a holokauszt idején. Tehát már most érezhető az, hogy számában mind pedig a felehető emlékek tekintetében lényegesen kevesebb a személyes kapcsolat, és ezért sajnos ezek a megemlékezések mindig magukban hordozzák azt a veszélyt, hogy kiürülnek és, és, és, és üres szólamok terepévé válnak. Nekünk szerintem a zsidó azoknak, akiknek a, akik azt mondják, hogy ez a téma fontos, az a feladatunk, hogy próbáljuk meg. Ez, ennek a változásnak a daszára valahogy megtalálni a, a személyes szállat. Csak személyes történeteken keresztül tud ez az amúgy világméretű esemény. Releváns maradni a következő években, évtizedekben is. Csak egy, egy személyes élményt hagyj meséljenek ezzel kapcsolatban, hogy ez a, ez a változás nem csak a többségi társadalomra vonatkozik, hanem, hanem a zsidó közösségem belül is. Én emlékszem, amikor 90 évek elején először Izraelben voltam, tehát 90 ben egy ilyen gyerektáborban, akkor elvittek bennünket a járvasság, holokausz Múzeumba Jeruzsálembe, és én akkor lehettem 12-13 éves és végig sírtam a múzeumot, és nem voltam ezzel egyedül, hanem a korosztályon, az összes, velünk együtt lévő tíze, fiatal tínédzser gyakorlatilag ugyanúgy érzett. Egy-két-három évvel ezelőtt elvittem a, a saját gimnazistáinkat járvásámban, be, bennük a saját lányommal, és meggyőződésem volt, hogy hát itt fel kell készülni valami olyan katasztrofikus élményben, hogy itt, itt össze fognak esni és zokogni és sírni fognak, és szomorúan kellett azt tapasztalnom, hogy sokkal nagyobb távolságtartással képesek végigmenni ezen a kiállításon, mint amilyen nem teszünk. És ez azt mutatta a számon, hogy eltelt még egy nemzedék, az én gyerekeim már nem találkoztak a végszüleikkel, egészen más jelent nekik a, ennek a történetnek a, a, a, az eseményei. Ebben, ebben van valami nagyon szomorú, de közben arra gondoltam, hogy lehet, hogy van benne valami vidám is, mert például számukra a zsidóság, a zsidósághoz való kötődés nem jelent annyi szorongást és hasfájást, mint mondjuk az én nemzedékemnek, vagy talán a szüleim nemzedékének jelentett. A részleges programot a megemlékezés Facebook eseményében teszi közzé. 1945. január 18-án szabadult fel a Dohány utca, Mai Kertész utca, Király utca, Csányi utca, Rumbaksebesti utca, Madács Imre út, Madács Imre tér és károly körút által határolt budapesti gettóal. Több mint 70 ezer embert súfoltak össze a terület 1944. december 10-én történt lezárásokon. A megemlékezésre mégis a cipőknél kerül sor. Eznél a Power által létrehozott egészen elképesztő szoborgyűjteménynél. Miért pont ott? Ugye a, a Cipők emlékmű ugyanennek az időszaknak állít emléket, annak az időszaknak, ami ugye, 44 vége, 45 eleje, amikor uh, a budapesti zsidóság... Igen, csak hát ugye a, a, a, a gettó felszabadulásánál ugye annak lehetett örülni, hogy ott emberek megmenekültek, a cipők tulajdonosainak zöme mind meghalt. Igen, de annak azért lehetett örülni, hogy több uh, uh, hasonló tulajdonos nem fognak a budapestában. Ez, kétség, ez tény. Tehát itt ugye ugyanabban az időszakban, amikor a zsidóság nagy része a gettóban várta a gyakorlatilag a halálát, ugyanebben az időszakban, észben a gettóban, részben pedig a kis gettóból, tehát a védett házakból gyűjtöttek nyilasok ártatlan emberek százai, gyerekeket, nőket, és kivitték őket a Dunapartra, és ott belelődték a Dunába. Ez egy olyan hat, fontos része ennek az eseménynek, ami, ami miatt azt gondolom, hogy méltó hely a megemlékezésre a cipők emlékünk. És talán azért is, mert fontos egy olyan városban, mint Budapest, aminek egy, egy központi része a Duna, és ami tulajdonképpen jelképe a Duna, fontos az, hogy ez a gettó, a, a holokauszt emléke, az, ami ennek a városnak egy, egy fontos történelmi és szomorú történelmi időszakára emlékeztet bennünket, az ne csak egy eldugott hetedik kerületi falnál legyen jelentős, hanem, hanem hívjuk fel arra a figyelmet, hogy van egy olyan központi része ennek a városnak, a Dunapart, amelyet mindannyian szeretünk, a mindannyian szeretünk sétálni, az egyik leggyönyörűbb ö, ö, része ennek a városnak, és ezt a triabb, világ egyik legszebb helyére a, a, a városunkat. Mégis nagyon sokunknak ehhez a, a Dunapartot sok szomorú ö, emlék is kötődik, és kötelességünk azoknak az embereknek, akik ahogy fogalmaztál, ezen cipő tulajdonosok voltak ö, az emlékét megőrizni. Pár évvel ezelőtt nem tudom, hogy emlék Szele, vagy emlékeznek a kedves hallgatók, a Margit Híd felújításakor több tucat emberi csontot találtak a Margit lábánál, és aztán génkutatások alapján, illetve Tötemi kutatás alapján egyértelművé vált, hogy ezek askenáz zsidó emberek, gyerekek, asszonyok csontjai, és nagyon valószínű, hogy itt ők is egy-egy ilyen Lunába lövés áldozatai volt, az egyik koponyán különben volt egy fejlövés nyoma is. És ugye hosszas egyezkedés után, végülis aztán méltó helyen a hozmócai temetőben újra lettek temetve ezek a csontok, és ez valahogy szerintem mindannyiunk számára kézzelfoghatóvá tették, hogy ez a történelem velünk él, akkor is velünk él, ha már egyre kevesebben emlékeznek vagy emlékeztetnek bennünket erre és Budapestnek pontosan az a, a, a, az értéke ha úgy tetszik ebben az emlékeztetésben hogy nem csak egy, egy bizonyos pontján a városnak van valamilyen olyan épület vagy e, épített örökség, ami erre emlékeztet, hanem csak bárhova megyünk ott van valami, ami a, a, ez az élő történelemhez közben bennünket. Ugye Budapesten 1944 e, e, nyarán több ezer csillagos ház volt, még mint a gettótétel hozták volna, ez volt úgymond az előgettó. E, úgyhogy gyakorlatilag ennek a városnak a történelme összefonódik, amúgy különben a zsidóság történelmével is, hiszen a, a második világháború előtt minden negyedik ember Budapesten származás volt, és a holokauszt történelme is, szerűen, Miközben annak viszont végten örülünk, és azt ünnepeljük, hogy a budapesti zsidóság egy nagy része, kivételes helyzetben megmenekült eh, a Ezért tudunk szerintem mi is most itt beszélgetni. Nagyszabású megemlékezéssel készül az Emik Magyar Zsidó Szövetség Budapesti felszabadulásának 77. évfordulói alkalmából. Január 17-én, azaz ma 18 órától szeretettel várják az emlékezni vágyókat a cipők a Dunaparton Holokauszt emlékműnél. A program kövestom az Emík Magyar Zsidószövetség vezető rajának beszéde, imád Oberlander Baruch, most Harmonika művész előadása a megemlékezés a Zsidip közösségi központban folytatódik este 7 órától. A Sorsokháza az Életfája és Háim című új koncepció részeként Szinetár Miklós a színház és filmrendezővel készült beszélgetés levetítése, és utána pedig az M.I.H. vezető Rabiának beszélgetése Szinetár Miklóssal a holokauszt idején megélt emlékeiről. Az Emik megemlékezése novár 17-én, 18 órakor az online térben is megkezdődik. Mi az, amit biztos, hogy meg fogsz kérdezni Szinetár Miklóstól? Uh, amit meg fogok kérdezni tőle, az az, hogy uh, szerinte ami nincs a filmben. Az ő életében, az ő életében uh, egy olyan ember életében, akinek, amit, akit nem úgy ismertünk, mint holokausz túlélő, uh, hanem mint uh, kosúdias művész rendező, az ő életében, az ő művészi alkotásaiban milyen szerepe volt, ha volt egyáltalán a holokausznak. Meg fogom kérdezni azt is, hogy uh, a holokauszt évei után, mint, mint kiskamasz, milyen volt az a vagy az, amit én feltételezek, hogy mélységes hallgatás, és ez belülről milyen volt, milyen volt megélni, és meg fogom kérdezni arról is, amiről különben ebben a filmben van, hogy mi az ő viszonya tulajdonképpen a zsidóságot. Mert itt hívnám fel a figyelmet még arra, hogy a wwwemlékezés 77hu oldalon ma este 18 órától minden órában egy újabb visszaemlékezést tekinthetnek meg azok, akik esetleg online szeretnének bekapcsolódni a megemlékezésbe. Tehát emlékezés 77.hu Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állás sajnálom az apropót. Szia! Köves minden jó! Köveslomot hallották, az emék vezető a Aufseherin in einem Frauenlager. Vor ihr stand eine Gruppe jüdischer Kinder, damals noch bei ihren Müttern. Die Mütter zitterten und fragten, was mit ihren Kindern geschehen würde. Die Aufseherin ging zur Baracke, brachte Schokolade heraus und gab jedem Kind ein Stück davon. Am nächsten Tag hat dieselbe Frau dieselben Kinder persönlich ins Gas geschickt. Én már 9 óra 4 perc van. 8 óra 57 perckor közzétették a legfrissebb adatokat. A beoltottak száma 6.319.434 fő, közülük 6.59382 fő. Már a második 3.417.89 fő pedig már a megerősítők harmadik oltását is felvette. Az elmúlt három napban összesen 21.219 új fertőzöttet igazoltak, elmondom még egyszer. Az elmúlt három napban összesen 21.219 új fertőzöttet igazoltak. Az elmúlt három napban elhunyt 270, többségében idős krónikus beteg. Az elhunytak száma 40.507 fő. 2630 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 228-an vannak lélegeztetőgépen. 061 712 42 A 2022. január 17-ei Kejfejancsi utolsó perceit éljük meg és át, bármilyen témában telefonálhatnak. 061-712-42 Részletesebben és hosszabban is ki fogok térni az utolsó szavazás eredményére, most azonban lehetővé teszem azt, hogy bármilyen témában szabadon megnyilvánuljanak, vagy sem. 061-712-42, figyelek abban mire... Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Én még a pénteki adással kapcsolatban szeretnék egyet kérdezni, hogy nálam a nemes Gábor előtt összeomlott a YouTube közvetítés, hogy volt nemes Gábor. Nem, összeomlott a közvetítés. A, és, és lesz valamikor? Lesz természetesen. Jó, köszönöm szépen, mert nem tudtam, hogy mi lesz belőle végül is. Köszönöm szépen! Szóval lassan. Szóval lassan. Hát ha rámennek a Youtube-ra, akkor ott tapasztalhatták, hogy ott akkor, amikor ön azt mondja, hogy ott véget ért a műsor. Aki figyelte, azt is tapasztalhatta, hogy a műsor utolsó percben én már nem is voltam a stúdióban. 061 annyi Tibor még nem jelzett vissza. 061-712-42 Jó reggat! Jó reggat kívánok! Amiatt telefonálok, hogy az elképzelhető, hogy lesz ilyen messziről jött ember, vagy nem lesz? Hát nézze, ez egy nehéz fogós kérdés. Megkérdezhettem volna Köves Lomótól, hogy a Mazsihisza megemlékezését végig online térben teszi, ők elmennek a Dunapartra, én elmegyek moziba, elmegyek színházba, Uh, ugyanakkor uh, beszélgetek olyan emberekkel, akik óvaintenek attól, hogy közösségi uh, eseményeket szervezzünk. Uh, hogy fejezzem be ezt a mondatot? Nehéz. Tehát én csak amiatt érdeklődöm, hogy ez, ez egy szuper jó interjú volt legutóbb a a, a, a bakácsa, Tehát, és ezért ez érdekes. Uh... lehet. Néze az igény megvan bennem, azt a dilemmát, amit megosztottam önnel, egyelőre nem tudtam ja. jól feloldani. A... Hát... Jó. E... Ez dám, a 21 dám. ezer, ez például, tehát érti, ha én elmegyek valahova, az az én felelősségem. Oké, okay, rendben van, utána elmegyek máshova, az is az én felelősségem, hogy én kezdeményezzek, el fogom raktározni az ön telefonját akkor, amikor gondolkodom ennek a lehetőségéről. Jó, de hát színni vagyunk oltva, tehát... Uh, Színné vagyunk oltva, és látjuk, hogy ezzel együtt két vagy három oltással rendelkező emberek is, hogy betegednek meg, hogyan adják tovább. De. Mi Jó. lemba? Nem tudok elleg, ennél többet mondani. Szénnél vagyunk oltva. Holnapra is marad ügy. És még vegyük figyelembe a mai történéseket. 061 712 42, először. 061 712 másodszor. 061 senki többet? Minden a kísérleti műsor minden a futása ha nem ez volt az utolsó, akkor holnap 18-án, hat után, de még 7 előtt ismét találkozunk. A két időpont között doktor, tehát kis d tehát nem doktor, hanem Dr. Dr. pont Fiala Janos a nevem, kukacgmail.com. Vigyázzanak magukra és másokra. Viszont találkozunk.